Ставши на вбитого звіра, вмить вихопив я мідяного списа із рани, і тут же на землю його я відкинув. Потім я хмизу нарвав та лози, і туго їх сплівши, линву із сажень завдовжки скрутив та нею докупи міцно позв'язував я здоровенному звірові ноги, взявши на плечі його і, на спис опираючись важко, рушив до чорного я корабля нелегко на плечах. Ту було ношу нести мені, звір, бо то був величезний. Скинув його я під наш корабель, і словом ласкавим друзів усіх бадьорив, перед кожним спинившись окремо. Друзі, Раніше, ніж день, призначений нам, не настане. Ми не зійдемо у смутку гіркому воселю Аїда. Досить на вистрім у нас кораблі є наїдку й напитку. Час і проїжу згадати, вже годі терпіти нам голод. Так говорив я, і зразу, моїм переконані словом, Одіж усі поскидали на берег безлюдного моря. З оленя всі дивувалися, звір бо то був величезний. Потім, як очі свої з погляданням усі вдовольнили, руки помивши обід, готувати поспішили багатий. Так цілий день ми тоді, аж до заходу сонця сиділи, м'ясом живилися у волю. І солодким питвом утішались. Згодом, як сонце зайшло, І темрява все огорнула, Всі ми на березі моря Під гомін прибою поснули. Ледве з досвітньої мли Заясніла Еос розоперста. Всіх я супутників скликав на раду І так до них мовив. Слухайте слів моїх ви, що злигоднів стільки зазнали. Навіть того ми не знаємо, друзі, де схід, а де захід. Де світлодайний під землю ховається гелій, і де він сходить і знов. Давайте обдумаймо швидко, чи є нам спосіб, який порятунку. Ніякого сам я не бачу. Сходив на скелю я цю кам'яну. І звідти побачив острів лиш сей невисокий, оточений морем безкраєм, мов би вінком, і дим серед острова бачив очима, власними я понад лісом густим і над гаєм дубовим. Так говорив я, і лагідне серце у них зворушилось. Вчинки згадали вони антіфата, вождя листриногів люте насильство і затятість, лиху людожерак і клопа. Голосно всі заридали, рясні проливаючи сльози, але ніякої з того плачу не було їм користі. Товаришів своїх у наголінниках мідних надвоє я розділив і старшин на обидва загони поставив. В першому сам я, а в другому – Став еврілох боговидний. От жеребки в міднокутім шоломі ми швидко труснули. Випав тоді жеребок еврілохові мужньому серцем. В путь він зібрався, і з ним, ридаючих двадцять і двоє наших супутників, ми ж іззаду в сльозах залишились. Виярку скоро на видному місці вони відшукали складений з тесаних брил кам'яних будинок Кіркеї. Леви з вовками гірськими лежали навколо будинку злим заворожені зіллям, якого вона їм давала. Все ж на людей не напали вони, а навкруг обступили. Довгими всі перед ними, виляючи звільно хвостами. Як до хазяїна свого, що йде від обіду, Собаки лащаться, він боласий шматок Їм завжди приносить, так от і леви до них, І вовки оті міцно кохтисті лащились. Ті ж полякались, жахливі страхіття узрівши, і товпились перед дверима богині з волоссям розкішним. Спів милозвучний вони із покоїв кіркеїних чули.